Vyra më për parë, në ligjën e shpëgjimin e mërë atë Allah së më gëruja. Këllë më rëmë me këlluar, në më, më parë thënje, që ka dëmënësimi, të, të regohem disa regullë, që dëjën si rrugë, për atë që të përmëndu më pasë. Sot fillojnë, Allah, shpiguar, të fillojnë me njënë Allahut nuk është pjeguar emërën e Allahut më dhëruarën si që kam përmën një dhjetarët në të fillojnëm sot me emërën e Allahut që është emërën mëjë përveshëm për të cime këndi të fodënë dhe dharën në parë dhe dhe thamë që është emërën i ti me i mafë Allahut I në të pjegu që të bëjmë një në nami gjashtë, të përmbledhim një nami gjashtë të punimit duke futur disa rregullat, disa çështje që kanë të bëjnë me e, dijen e një nxënësit për çështje etike, edhe disa edhe disa zbatime të këtyre rregullave duke përgatitur sa histori gjatë tëlla të kuptuar më mirë ë usem. Çështja e parë po të sim do ta fasim sot është këj emër, emër i Zodit tonë, Allah. A ka kuptim në gjurën në rabë apo nuk ka? Djetarët janë darën të qërës në dy mendime. Disa djetarën të mendimi që këj emër nuk ka për e ardhje. Këj emër nuk ka për e ardhje, se për e ardhje ti dhe të tëtë të të që e ka i fëmin, dhe ne edhim që Zodit nuk ka fëllim, dhe emër ti nuk ka fëllim. Kërështë mendimi njërës pak djetarënë. Kurse, disa djetarët e tjerën të mendimi që kërë emërë përmban një kuptim. Edhe fakti që a imë përmban një kuptim, nuk do të thotë emërë të Allah Subhanahu Ta'ala kanë fillim. Të ndhe dhe po të shikojmë të gjithë emërë të Allah Subhanahu Ta'ala që të të të mandi në mëzimet e kaluara, në mëzimet që do të vini në falim, kanë kuptimë përbën edhe vetë një kuptim, do kjo nuk do thotë që ato kanë përjardhje. për ardhje. Prandaj dhe mendimi me disa të dietarëve, vetë çështja është që emri i Zotit ton Allah ka kuptim, se që nuk do thotë që ai ka një fillim, por përbën kuptimin e një fiale që do ta formon në gëzim inshallah. Edhe me të mendim është që i mund të kemi dosie dhe ka përmendur këtë çështje në librin BD-ja e Allahit dhe vëllimin e parë, faqe 22-23, edhe ka të rëvuar dhe mund që djetarët i cilët e të mendimit që e emën Allah, ka në kuptim, nuk kanë pasur për qëllim në të fjallë që ajo kanë prej ardhje, prej një qëllë tjetër, sëpse prej kësaj rrjetë dhe mund që ka fjullim, edhe e mërët Allahut nuk kanë fjullim, sëpse vetë Allahut i madhuruar është pak e minë. Ate të delë të kërëtja, qërë kuptimi ka fjalla Allah? duke pasë të nasurës, që mëndimim me i sajtë djetarën, është fjalla Allah ka kuptimi. Qërë mëndimi në mënkuqështë kuptimi fjallës Allah? Fjalla Allah përman kuptimin El-Ilah. El-Ilah në gjuna rato, në ratë, në shkallë është qyuar, El është Shkronjat të cilat e të putan fjallet për të shquar dhe ilah, me gjuhë në rabët dhe, dhe vik, të thot i adhuruar. Edhe i vikë më shriket e mekët si qënëin alihe, shumë si fjallet së ilah, që dhe thot i adhuruar. I qënë i të adhuruar, i qënë i vikët të tyhe. Po dhe shikosh, fjalla Allah në vetë vete, përmbang për shkronjat, edhe ilah i cilë dhe të thot i adhuruari, i shtjuar, që këpëti një kësaj është i adhuruari i vetëm, i cilë dhe i mëjton të adhodohë. Kjo është origina e kësaj fjale. Edhe kjo është mendimi të cilën kanë dhën shumit se djetarë dhe gjuhës, si Sibowei. Sibowei ka qenë një djetarë persian, nga djetarët më të më dhejnë të gjuhës arabe. Sibowei. Si dëgjohet dhe libra në gjuhën arabe dhe ka folur shumë për gjuhën ka bërë një libër i cili quhet Libri. Sistemi ne Bukaranë Libri i Allahut dhe ky është libri i Duhur. Domthonë te ka dhënë shumë detaj të libra dhe ky sivojë domështë një detaj shumë i madh gjuhën. Edhe shumica e nxënësve të tij janë të mendimit që Allah ka origjinën, domthonë ku ka qoftë paq po ti men al ilahi do yauduhun. Domthonë që fjala në më dhëtë fjallë Allah, e më i zëti tonë Allah, kuhtimi të i avruari, i cilë e më i tonë të avruar. Qësë tjetër, të rikëthejmë i pak në mësimin e kaluar. Nëse mbali më në mësimin e kaluar, në famë që e më i më i më të zëti tonë, në mëndimi që së gjodhëm është Allah. Këtë mëndime ka, ka pasë më të hawi, të hawi, ibnë në, në gjozje, të në të një me në gjodhëzije, edhe Tot dybën e Kaimen Jozie në lidhje me këtë emër, me emrin e Allahut, por çfarë do të thotë domethënë këtë ide e parë që thon tashĩ? Thotë ky emër i përmban të gjithë emrat e Allahut e bukur, të gjithë cilësitë e Allahut të plota. Ky emër i përmban të gjithë emrat e Allahut, i përmban gjithë dinën e të gjitha të dhërat e Allahut të plota. Për shqyrtese, ai fot tregon që vetëm ai ka takon ndrurimin. Në këllu i gjëje, do të thotë që a i ka të të citë e ati që duhet a vëruar edhe që duhet më huar për ti zdoj gjëjë mëllë. Ta shkëtëm të shkurtëm i zdoj fotë kjo. Ne kur temi që Allah është i a vëruar i. Nërmati që dë më thënë që të kush për nesh përfituron në dishka për të thotë që duhet a vëruar vetëm Allahun, përfituron për i sa gjëje që ati që këtë që du necesit plota normalisht në diçka që gazetë të mungonta nuk kanë temperaturë seca të të mungonta pandaj dhe Allah subhanahu wa taala kur ka foni për shirkun u ka treguar ben israelëve për biçim që adoronin i thot Allah subhanahu wa taala afalam yarau an anhu la yarju ilayhim qawlan wala in li kulluhum barrun wala naf'a Po domoi më duhur, a nuk e shikojnë ata që Bibli thotë, nuk u flet atyre? Të dhansë ku bën ndenë, a do të vi? Konvën, i dreton logjikas njerëzore dhe u thot, a nuk e shikojnë ata që kry që po adhurojnë pa secilë mangë? Ti nuk kanë shumë gjëra. Kjo do thot, që ti je i adhuruari vërtet, të jetë Allahu subhanahu wa taala është që është adhuruar me të katërcit tota. Katërcit të plota. Ti çfarë e dyta ka emër më të bukur. Tashni ne po themi që Allah do thotë i Adhuruari. Prandaj ka thënë në Kuran lojë që ky emër i ka përfshirë të gjithë emrat e bukur, të cilët përfshin sinxit të plotë të Allahut më dhëruar. Sepse ja Adhuruari duhet i ketë të cilët të plota. Prandaj do të, të themi në Kuran lojë që ky është emri më më dhëruar. Fshëpara. Të dyta. A e keni bërë që thotë Allahu s.w.t. gjithë në Qur'an, inë Allah e Gafururur Rahim, Allah, më thotë, është Mëshirur s.s. inë Allah e Azizën Hakem, Allah është Gëdhenyës i Urë, në më dhë gjithë emrat, ja të këtë që të qëtë, të gjithë emrat, e ti, ja të rgonë, emrat e ti, Allah. Nuk thua dhe Qur'an, dhe asë në hadithës e s.a.q. që Zotë Jonë thotë, Rahmali, ose Rahimë Mëshirusi, ë është Allahu, në këptimin dhe mëdhën që t'ja dedikosh një emë i tjetër e mërë t'allat. Kësh, mëshirusi është nga dë njësë, mëshirusi është i urtë, mëshirusi është këshurë. Ja, vetëm Allahu është i urtë, Allahu është mëshirusi, Allahu. Tërdojnë që kjoj emë të kjoj emë të kjoj emë të tjerë, të gjitë emë të tjerë, kjoj emë të tjerë, kjoj emë të tjerë të kjoj emë të tjerë që emrin mejnë margëzërë të tonë është Allah. Kemi dhe një emrë tjetët të cilin dhe më thënë e kam përmondur tjetarët dhe janë të mendimi që është emrinë Allahut nësë disa, disa tjetarë të tjetarë të tjetarë të tjetarë të mendimi që kërë i emrë që dhe përmondur të ashti është një ti emrë si shtemë të ashti Allah. është El-Illah, El-Illah, e kam përmondur i tertë pasi emërut Allah duke nuk numëruar në këto në tema të tjera kam thënë që një prej emrave të tij është El Ilah duke marrë Ilahu kumullahu la ilaha illa hu dhe ngajëk qenore Allahu Allahu la ilaha illa hu ose yera që mësimi tregon që Ilah është prej emrave të Allahut nëse disa dietarë mendojnë që Allah edhe El Ilah është një emër është një emër vetëm se tek, tek kur themi Allah është rrëngur landi i gjunave po të siguron në gjuna e rabe në mboshfor dy lëmë, janë bashkuar dy lëmë me sheh dent dhe, dhe formuar Allah. Du bësh gjuna në djosa, apo jo se kjo ka fillim, domethënë. Edhe në gjuna, bëhet faktikisht nuk ka fjalë, nuk ka fjalë që shqiptohet me l, por vetë, fjall, por vetë ka anës Allah. Të gjitha fjalët tjetër shqiptohen me l. Gjuna në shkonje, reziston vetëm shkonja l, nuk ka shkonjë l. Tash ditë Nëse do themi që El Ilah është e mtkerrë gabuar, por është po fryse me dini kuptim. Kjo nuk do të thotë, domethënë që ky nuk ekziston si emër. Te dieta ka vonë një rregull që nëse dy emrat e Allahut të mëdhuruar kanë dhënë një kuptim, kjo nuk do të thotë që ato nuk ekzistojnë emra, ose janë. Për shembull se ne themi që Ar-Rahman Ar-Rahim, do them Bismi Llahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismi Llahi Ar-Rahman, Ar-Rahman do të thonë më shërsht. Rahim Zot, mëshiu. Pavrë se të dyja të dy emrat kanë një far dallimi të vogël, mirë po në origjinat e kanë bimë mëshirën e Allahut. Edhe kjo nuk do të thotë që Allahu ka, domethënë ka vetëm një emër. E ka të dy emrat, me gjithë kuptimin e tyre është po frysi i njëjtë. Vetëm kanë dallime shumë të imta. Ka disa raste njerëzish e kupton dallimin ka raste që nuk e kuptojnë. Është e rëndësishme të përdorëse të transmetohen Kurani dhe Sunnet. Në dhëti përnojme të, se e alë ima, Allahumë dheruatë. E mërën dhe shkultimin e kërësë Allah. Mëndja mërë vesh, po zema mërë vesh. Zema mërë veshëtë kërëndihë mëgushtë, atër ka për të fukëtuarë në dhërëtë se kërësë Allahumë. Përëtë Allahumë dheruatë, ku lë menju në gjikëm në në në vërumatë, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të lejnë ëmgjana min hagjilë dhe në punën në në në shakirinë. Këtë dëllarë më berurë në sonën në rëmë, thuaj, kush është tonën juve për e rësireve të tokësët dhe të dedit, i lutën një ati me nërështërinë dhe me zëtë ulemë, nëse nëshët tonën në nga kërkeshe në drejimë për kanën dhe rusënë. Kulli Allahu në në gjikë, ku min haunin kulli kërë, në thumën të të shrikonë. Pra, ksa të keqë dhe për çdo të keqë, dhe u pastaj i bën ti shok. Sigurisht, t'i të dërgoj të një çelësi. Do t'rregullojm të tret. Po të shikojnë to në në këto ajete dhe në ajete të tjera se si to, Allahot, Allahu i shpoton. Nuk thon, nuk thotë mshiruesi i shpoton. Megjithëse kjo me më mshirën Allahu shpoton njeriu. Po pse do të Allahu? Allahu dhe më kusht ku shëllimi, ajo që ajo që mendoj se është më saktë është, sepse tham Allah do të futja adhurori. Domthon këqe që, që meriton ta dhuroj, kjo bëj shpëton. Dashdo i keqja, por dhe pastaj juve ktheni adhuroni diçka këto për veçim, megjithëse ju e dini që ai merron adhuroar. Prandaj nuk ka pamendur ai mjaftën tuaj Allahu ju shpëton. Nuk ka thënë Rahmani ju shpëton, Mshruzi ju shpëton, Jeudi ju shpëton. Nuk ka thënë nga të hyjë ju shpëton, fiti fuqish ju shpëton, por ka thënë Allahu. Si po tu treguar domthon që Allahu i cilje me i tonë të adhëruat, vetëm a i, vetëm a ju shkuton. Sëpse gjithë mund përta shiko shukuar me Allahu e më adhëruar, i përdor, i përdor, dhe më thën, faktet e të uhidit rrububije, dhe më thën, faktet e kryimit, funizimit, regullimin tokë, si argument që vetëm a i me i tonë të adhëruat. Për të tërguar njëzë që përderë se Allahu është kryu, se funizu, se të e kushe me i tonë të adhëruat, Kush e meriton të falënderohet për çdo mirësi vetëm ai i cili ka emrin Allah, i Zotit, vetëm ai i pavdurimit. Prandaj mendoj se kur themi nuk ka ta dhuar ti prej Allahut, la ilaha illa Allah, çelësi është i plotë, nuk ka nevojë për të thur asgjë më. Disa dietarë kanë thënë duhet të thuash, por tash e kujtosh të thuash nuk ka ta dhuar me të drejtë përveç Allahut. Mirë, por vetja e Allahut do thotë Edhe në më total do të vë drejt. Sepse Allah, siç e tham, përmban të gjithë emrat e bukur dhe cilësitë e plota. Domthonë sigurisht që hër nuk ka ta adhuruar tjetër përveç atij i cili ka emrat e bukur dhe të gjithë të plota. Domthonë nuk ka nevojë në të shtosh mauxhi tjetër. Prandaj edhe mushikët e Mekës, kur kuptuan të fjalë, e kuptuan. I thosë profeti sallallahu alajhi wasallam, "La ilahe illallah." Ata nuk e thoshin. Sa dinjë që fjalët e kuptuan. E dini që prefer dot dorse do të rrugëshohet në algoritme çdo gjë tjetër. Prandaj nuk e thoshin këtu me fjalën. Profeti Sallallahu nuk ushtrohet të bëjë të bëjë të veçim akide, por të thojë jefel la ilaha illa Allah, do të thotë që kjo është mohim, ky po him, edhe mohim, do të thotë që mohosh çdo algoritme çdo gjë edhe pastaj do të bëhu vetëm kjo. Çfarë thjeshta e kupton në të çdo gjë. Të ndër të gjithë që algoritmi të qenë vetëm aty. Vetëm të mohosh. Ëndër të Allahu më dhuroj i të regon njëzë se shfarë në nësishën që ka bërë e i, që atë ta adhëruaj në bërë. Edhe në përshëtërsi. Gjithashtë në gjithashtë të fatë Allahë më adhëruar, emme ju gjibu lë mutë tërra i dhe da'ahu, u yekshifu su, u ye gjallu kumë kulafa el ardhë. Thotë, kushë i përgjigjet të ti që është ngushtë, kuri lutët, kushë e zbulon dhe nërgën keqen, dhe ju bën juve zë vendës n Kështë një përjetin dhe më thërë retorike, që Allah së përkana të kare nuk e po e përgjigjen, po të kalon direkte rezultati përgjigjes. Nuk thotë Allahum, po thotë ilahum me Allahum. A ka të adhuru artinë me Allahum? Kër ju e dini shumë mirë që në të përshërsi, në moment të më të bështirë të jetës, në moment të më të bështirë e që kalon njërë ju, ku ndihë në ngusht, ku rikin të gjithë shokët e miqt, Vete në të ometë, vete më Allahu këtë amë. Vete më Allahu në më adhuruat, kujtë amë. A ka të adhuruat t'i për eqë Allah? A ka të adhuruat t'i për eqë allahë? a, a për eqë ti që e meridon të adhuruat t'i vetëm? Këllile më mërë të dhe këronë. Pak dhe njeres, këtoni. Jusë, dhe njerës, i kujtoni pak mirësi që ka bërë Allah, që mandë t'yre përse t'kalloni të realiteti, të, të kraliteti mëj marë në të dënja që është, këtë dënja është kërjuar për të adhuruar Allah, dhe përgjërat jahë. Shqikon një shembrë. Junus, a.s. Junus, a.s. ishte profetë. Ishte profetë. E me gjithë të Allah, kura e së përvojë Allah, kër e i bërë një gabimë. I ku paleje në Allah në fapën të ti. Bërë një gabimë. Edhe Allah së përvojë, që ti të regonë të madhështinë ti, edhe ta ngritën në gradën më të latën në këtëndinit të ti. Junus a.s. do një zemrua nga popullet ti. Hypi nga një. Erdhën, dalë shumë në vajën. Ishte vajë ka vërë një një. Ishen shumë pak njerënës. Hoëdhën shërishë nga një një kërë mundë, njërë, një kërështë e përmurën, duhet t'i dhe shë një kushë. Një fërë një në përmjusë e dohet ndërdi së një gjithë. Nautis, buhaya, nautis, e dhe bërë me shortë, me erësirën e natës, me ndonë një pak, me ndalë dhe buvajën, me erësirën e natës, atë atë të të shi hedën shortë, kush do hidhë nga një nga një? Mëndoni se sa gjë kritike që është, në të momente, hedën shortën, i bje shortën, i unës dhe lejë sëna. Kërën kërës kërëfet një malë, dhe mund të hedën, i hedën shortën dhe shortu, i unës dhe lejë sëna. Hedën shortën, kërën të treksë. A biblje nuk e njësë në në, në nuk e në në të në të në. E herin dhe. Erësire e në apës, erësire e detit, shtonë nuk të erësire për të të e, që e për t'i u përshku. Këmë të e erësire, në të erësire, në të vërshësi ka ishte madhe, ku ti këte herës? Ku ti anë kohët? Ku ti drejtohet? Kishë s'ko fërëtë mëna të atëherë, i tëto, La Ilaha, la Ilaha, la subhanë, ta ilmi kun të minafala, për për njojnë. Për nëjë një realitetë, shumë të mabë. Të cilën e kanë shumë të për shtiri njëzë të përnojnë. Në pojë për nëjë, të afytuar, të botë nëbërët njëre. I tëto, nuk a të asurunë kjele përveç shtetë jetës. Oën me um për nëzërën. I kam përë p për kër e parnojnë të në gjeje, dhe parnojnë që Allah ishte i plotë në të gjitha dhe e meriton të vetëm e të adorojnë, dhe parnojnë që a i ishte një zohë i kshëpër për të dresive të sëti, atë e rri përgjigje Allah s.w.t. Allah është shkëtojnë nga stresi, në shkëtojnë nga sprova, në shkëtojnë nga vështërësi janë. Sepse i dhuzë a.s. e njithë Allahë Nëni që vetëm ai duhash auduruar kur ai ishte mirë. Për ndalë Allahu subhanahu wa taala yuhni yuhni atë kur ai humb. Qallahu i madhuruar, "Faloula anhu kana minal musabbihin, la labithat hiqqahu ila yawmi ba'thih." Sot, sikur të mos ishte nënuzë ne sman për atyrë që që lavdëron Allahun, që bën tasbîhi Allahun, do kishte ndejtur në barkun e tij deri ditën e ringjalljes dhe këshë ndejtu në parkur në, në, Arbaz, mahe, njife, Allah, në, lehtë, në lehtësit, të tijin dhejtën në njëndjales, nëse nuk dojiste për aty që ladojnë Allah. Handaj, se që ka thënë profetës Allahusetën që në nërbazit, të Allah fa në ma e të rrëtha e ari të këtëshim dhe, njife Allahun në lehtësi të të të njohën në mërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe Allah e përdon von. Ku se ku një person nuk i lutet Allahut, asu i thon Allahu për këtë zej pajon. Për zej pajon. Ku i ditën ciel duaja. Po kujtin Allahut në gjendën e banës. Nëse e kujton emrin e tij, duke ndier që me vërtet ai ia meriton vetë adhurimin, hadithe ka arritur diçka që është më e vlefshme se gjithë dhunja që bën ataj. Thuhet i si Sulejmani alayhis salam Që di Sulejmani mesallam i jeton nënau shumë kushtet më. Ai sa kishte ushtruar erën. Djidh, djegën, kafshën, dirigjuën e kafshës. Duke hequr me erën Sulejmani alayhiselam, e zgjonim së pari, thot subhanallahu. Thot, çfarë çfarë ta subhanallahu Sulejmanin, familjes së tij, familjes së Davutit, i është dhënë shumë kushtet më. Bës, A selatu selimun selam ku gjëndeti i dhomës fëtarët pa inshallah thotë që fiala që ti subhanallahu është më e vlefshme tek Allahu se, se gjithë pushtetit që, që, që, që, që i kanë dhënë familjes Davud është më e vlefshme se gjithë pushtet që, që i ka dhënë i ka dhënë Allahu familjes Davud mendova një fial subhanallahu është mbi lëmi i tempujve është më e vlefshme se çfarë do njëra bënda thaj كلها ترسمتوني عند الفك تسينت ترسمتوني مع النبي صلى الله عليه وسلم سكاثر يعني نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب اليه ما طلع عليه الشمس فقد في صلى الله عليه وسلم حديد جساق فقد اشمان داش بمروا تهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تساعدت نجيب دنيا ايش كبند اساي Në shumë e dashë në mua të temë të fjashtë në Prof. Salëm, nësa gjithë dyna e që ka për nësajtë. Shumë që parë vreja të jetë të këllohë, pëse? A e kuptonim pëse gjithë të dyna o njeri është kryduar për të të shërbyrë ty, ku se ti e kryduar për të aldhuruar Allah. Ti prokuposh me atë gjithë kryduar për ty dhe le atë gjithë për të cime ti e kryduar. Në më të në ndryshove, ndryshove shkakur dhe bërë qëllimit, qëllimit, q Qëllimi për cilën ti u kryovë është që ti të ngrysh lartë emër në Allahus, i cili në shi vetëm, emër në ati që dhëtë thotë që nuk ka të adhruar ti përveqësit. Qëllimi hotë është që ti të vërdetosht emër në ti në vetën tënde. Të vërdetosht emër në Allahus më adhruar në vetën tënde. Kjo është një për qëllimën më të larta të besimtarë. Në ndaj, i dobitu që ka të dhëmën të qështje, në ndinë shumën i që e marrë nëtë dashëtë të kë Allahu subhanënë të alë janë Abdullah dhe Abdurrahman. Këse? Këto dhe i gjëje me atërgon i dhe nëkaj me të zëllije, Allahu e shkullën i dhërënë të dhërënë të të temë, ka shkujtën shumë, e ka hapër Allahu dhe i ka do në shumë dhërën dhaja, në njohë jetë e ti. Në që në të dhote në këmë gëzimë në libën e fi, në santen, në ti, za dunë bërërën, në ka qëtë për sërënën e kapërën i sërënës, më vetë në të tjë e dhe këtë, zdoj e mërë, zdoj e mërë, në banë vetë vetë një kuftimë, edhe rezultatë. Këtë ndaj të të të tërës uve, edhe jemat më të darë të të mbahu, janë të jemat të cilët të mbajnë, të cilët të mbajnë, Ne të cësitim të dashura, për në me dashur për zonin të ku shështë, të shqe e i të kërëvru, që një të adhëvajnë ta. Si kur së shme dashur për të, kër a i të që ti mu sheshëm. Për në e stotim nuk të e më të gjëozije, në të fjellë e ti, në të shiko e shto të të lidje që ka Allah me robën të ti ku shështë. Mësën parë, të e fëllon me para. Lidje që ka robën e zonin të ti ku shështë, e sh qetia adhuroja do të më dha hijesh ja adhuruar dhe ky shkuptim i thënë Allah. Prandaj dhe Abdulllah është një një emër vetëm dhënë nga Allahu i madhëruar sepse lidhja jote me Allahun është, është ti si Allah ta adhurosh atë. Prandaj dhe Abdulllah është vërtetimi i kësaj gjëje. Për vërtetimin e kësaj gjëje, sikurse lidhje që ka Allahu me krijesën e tij është ai mëshirontaja. Prandaj dhe Allahu subhanuhu teala doimurur Rahmanu Rrahmani do mëshuoas. Allah subhanahu wa ta'ala kur qofullo kur arshin dohet kur no ka thën Arrahmanu ala'l arshistaw. Po mushiruzi li arshin doin nuk ka thën Arrahim. Po ka thën Arrahman. Se do Arrahim do thot mushiruz. Po do Arrahman do thot mushiruz se ti në vëshirë ti ka fshirë zonjën. Shumë mushirë të tjera. Ju e dini shumë mirë që kursi i Allah subhanahu wa ta'ala ka fshirë qiellin tokën dhe madhështia e arshit nuk e diet askush përveç Allahut. Arshi Shuma e dashtore, kur si ti ka pshirë gjithë tokën, fartomshigjit universit, kur si ti, arshëngjëtimi më është në ti, askush, Allahu si, si është në gjithë tonë. Siç ti çosh mbi gjithë me gjithë krijesën e tij, me çënën e tij, një gjastuaj ka përfshirë krijesën e tij me mëshirën e tij të gjithë, dhe me mëshirën ti e, e si mëshirë, tij ka krijuar. Prandaj edhe ai e pëlqen ti të thuash, mëshiruesi që mëshira në e tij ka pshirë diskatë drunëash. Shkoni pas samadhtore është ta kuptosh këtë ide. Për ndaj lidhja robin e zotën e ti është që a i e agoronën e tërë, dhe lidhja Allahut në robin e ti është që a i e mëshironën e tërë, dhe mëshironën e ti. Për ndaj e dhe këtu dujema atë janë jema të më të dashër të Allah s.w.t. Përse kanë të bëjnë me të cilësit më të dashër të këllohu i mëdëruar. Për këtimi Allahut në shqya në mërëtë që që thamëtër, ë jam dashur Allahu më dhuruar. Më thonë një hadith sakt që profeti sallallahu alajhissalam qof. "Sabqa al-mufridun, sabqa al-mufridun." Që do kaluan ata vetmit. Ata sahabët kushtojnë vetën dhe oh, djoguja më, ka kështu gjë të ndonjë më. Çe fqitun atë që duhatë dhuruar që kanë emrin Allah. Që do thotë i vetë me të që në të adhuruëa. Thuhet që ndërizë a.s. Në ndërizë a.s. Ka qenë nga profetë më të parë. Thuhet, nuk është e saqë, që ndërizë ka qenë për parë në nukët a.s. Nuk është e saqë. Allah ka të dhukër i ndërizë a.s. Më rafëa ngahu, në thanë në alijëja. Ne i të të të të të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Këse imë gjithë Allah-u lëmë? Kërë që i dritës, i s.s. në robëa kemësë, i kërënë në doarënë. A qërë bëndë? Në shdoërë që fërë që përë qëpërë, sa fërë që përë qërë? Subhanu Allah, alhamdullillahi, la ilaha illa Allah, wa allahu akbar. Dërë të së e në zërëtë. Qërë qërë qërë qërë qëtëm Allah-u lëmë? Atë i shpallë allahu i dritës, i s.s. në Ua ëzheti ua jadalil al-arfaan ne kem kanëna ulje i pashë kanarin time pashë mndrstim timi do të ngrihemi në një vend të lartë kush e ngri Allahu lart dhe e vlerëson atë zërin e, e tij do ta ngri atë Allahu lart në jinin e varhët prandaj nëse të dëshiroj të dish se çfarë vlerë ke ti tek Allahu më dhuan shikoj se çfarë vlerë ka Allahu te zemra jote çfarë jep ti për Allahun kush je ti për Allahun çfarë ke dhënë çfarë ke sakrifikuar ti për të fut dit ju kujtë veten, lidhja, gjithëto të pyetë vetes, ta shikosh se çfarë vlerë ka të qenë, a ke vlerë të larë, a mendon sallatet mëngjes do të ndrië larë apo jo? U bëi këtu në vajë me të fundit pas të vitit të Ballkanis. Ishallallahu Idriz alayhis salam i, I. thot, pa sha kanarin tim edhe ma vërsëm tim do të ndrië të ndrië larë. I thot Idriz alayhis salam çka modestia? Zoti Idriz alayhis salam, po zotin, unë më një gjuna fëqare. Ti famë gëbimet e mia Përsi të ngresh ka qëllatë, jenë një i gjithë në të që arë. I thotë Allahu s.t. të unë ngrinë të gjithë punët e bëllorëve të tokës. Nuk, nuk kam, thotë, thotë Allahu, dhe nuk është ngritur të mësën në një punë, në në një, një, një personi që e promitojnë në Allahu në shumë së qëllë nuk kam parë më sot, nuk është ndritë tek unë, der më sot një person që e përgjigjon Allahun më shumë se ty, i dhon drita ajo se Allah. Ai thotë më madhuar, ora fa'na në mekan aliyya. Ai thotë dhe mund të rigjortase, sepse ai i jeni në ditë Allahun. Ne jo që kushtet që duhet duhet adhuruar me zemër, me gjuhë, me gojë, me shpirt, me zgjidhje që që ose don njeriu. Sepse ky është çmimi vetë tij nuku drumunin gjinos qul biqollahi ve rahmeti fa bi zalika fe l'farahu huwa khayr mimma yajma'un fa tallah ma dhur tuai me mirsimallahu ve me me shirin te gzohan ato te dyja jan mot mirese cdo gje qe ata gumbollin te dyja pas meje nje tila ne vdetin themu marku huwa qe tausi bankesa ne me mani hashini per ta binve nje shume te vajso jendukallahu subhanallahu taala Meca. Duke adhuru Allah subhanahu wa al taala Meca, fortë më me një hadhaji, hadhaji ben Yusuf al-Thaqafi. Qashr prinsi i blasmosi, prinsi i Irakut, i caka koha që të thotë prinsi Mekës dhe Medinës. Njeri shumë i zor, i vrisi njerëzit punëshat vogël. Dhe Ullet haqqajin me gjithë ushtarët e vetë për parë e qabës, njërës të bëjnë të alafë. Pa usin ndihon nga mrapa, dhishë nuk a dhrua Allahun, edhe për i moment që ndrojë, edhe për të gjompe. Kupër për i të kalon një pshatara të në jemeni, i bje robja të dhe i atërhin haqqajin me në heshtën e vetë. Dhe e sa e a fund të avendestirë, dhe i thotë në jetë u pshatarë. Haqqajin thotë në jetë u pshatarë, në jetë I thot, unë jam nga jemenit. I thot, Hadjaji, filan, i thot, prisi ju e jemenit. Si është? Prisi jemenit, ishte vaj Hadjaji. Si është? Si ke lënë? Faj kam dërë një zorë, një rritë për drejtë, që njës, një i për drejtë njëzë, një të keqë. Dhe i thot Hadjaji, pa u zë djohënë të tjallë. E I thot Hadjaji, po ti të gëti të kushis të e? Faj e nuk e di. Faj është vaj e, për gërëm Hadjaji, Ai lloj më nxhajdall. I ka dhënë një fjalë shumë bukur. Subhanallahu. E thani i ka dhënë këmbure çfarë ta aritot? Po pse tot? A ti i takon të krenohet më shumë? Që është vllaj jot apo më takon mua të krenohem për robën e Allahut? U krenohem që robën e Allahut. Ku ze kanohesh më jot? Ku ti takon të krenohet më shumë? Ku këtë gjë fot pauzë ku këtë gjëndë ka më vërtet chimë zopiet ku joftë sa të thash sa të pusmëngjitë chimën dopien edhe çu hatë duke ku ti takon të kërnot më shumë a di që muret me njerëz apo ti të mburrë me krijuesin ti thon zot in mashallah allah hu rabbi ai zoti i cili ka krijuar mua ai më shëroi mua ai më shfuton vazhdimisht ai më mburr mua ky është një realitet nuk e të këtë nuk të më plua të gjithë muslimat nësër. Kërndër shumë për muslimat e njëri, që e dhorejnë Allahëm, si shka të profetit, si shka të dhorejnë Kurannë, këmene nazim i al-Muzullahi al-Har, e dhorejnë Allahum të cëft, që përnë ti personë e cili hypen të cëftë të buzit, hypen të dhejë të buzit, e dhëtët, po ikon të buzit, e ikon, po rëzot të buzit, në zë bëgjën të buz Në imitimin e me që jo, ħamun, krafta, si beson në Allah subhanallahu teala, thënë thotësisht e adhuron Allahun në çdo gjë që që ka ai. Allahu subhanallahu teala në Kur'an ja jep edhe në di namën të qulë në sinikafa, por ju që keni besuar futuni në istam plotësisht. Futuni në istam plotësisht. Nuk ka lumturim më të madh për njeriu, nuk ka lumturim më të madh për një njeriu se ta adhuron Allahun subhanallahu teala dhe ta bëj jetën e tij nëpër të. të, të në mazë i jeta ime, nuk e ime. Kurban i jeterin e të ke ime vëtë për Allah. Në do të të kjo. Kjo do të që ti të adroshë Allah, në vëtë me gojë, në vëtë me fjallë. Në vëtë mjera mazë për sen ditë. Të cilin e dhe atë të e bënë shkele shko, e bënë për të heqë u qafë. Por të adroshë Allah, nuk e me mduër, që gjithë qëlimi joti i të standë në kërësorë, të jetë adhorimi Allah të të që nuk ka zotje të përvesti. Kur të bëshë jetën për të, atër Allahus Muhanna Making... Talat në, ja. në të lesën gjitha gjatë, në jemi të të kutë që ti është. Në të jatë të gjitha në mësën dënja, në të hapi gjenetin e ti, në dënja për bazët të të të të shën gjenet. Emri ti është qëtësia e zemës për dhërë për sëmëtarë, në rërgimi është dhërë për qëtës nisin se ti e nje fallahun kur ti e shmir Allahun kur ti e shmir u shësi. Koja Hajjazi vetëm kështu shumë. Ne do të injeshtoj shumë malve të njerëzit për të bërë këtë lutje. Shkoi Hasan Basriu i pyeta binë të, të, të devotshëm. Shpresën që është për ty, ty për ty në veprën e tij mbajë një parë për ti. Thollon i e njëjti ti, prezenti ti. Shkon kur son njerëz të gjithë të mbledhur e thotë që shqaze për të shkëzuara, po ju thonë Jezus për të treguar një kush e vërteta. Në Romë thonë se mos u mashtroni për të njërit keq, për të njërin që është që është gjo është mashtron dhe dëjoja. Ky thotë i gjen faraunit, i cili ishte njeriu më një i prishur, që ndatonë shtonat e larta, dhe ky do të ndërtohet në ditë, ose mashtron një gjinië keçi, por po theon e Allah. Aisha, ka thonë edhe një gjëza se njerëzu eli keq për të që ajo e dha dhëpista. Vazhdimi në përmendjes rave dhe nevojë Haxhaxh direkt. I thakë shukë shukë shuk, a thaë këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta këta Dhe më të më të, a, vallaj dhe pasha Allahon tha dhë të ju jatë pini për gjakut ti Hajjajë të ju jatë pini për gjakut ti Thonë mjë të letin, Hajjajë, po të betoqenë Allahon nuk e thënjë dhe betimin kun Po të betoqenë Allahon nuk e thënjë dhe betimin kun Kënë hasa për të ju, që i se predatitu gjellatim, në shparë Shepagatilo të në gjenim për të potivon kohë më të hifte, njërëz në nërëtë robot që mosë përënë dhe më në njëgjak, sa më të dyrë, hasë më zirë, për shpërin në sa fjarë. I kthejet ati që e njifte kur ishë në mirë. I kthejet ati që e njifte në në mëzmatë. Zërë tishtë e njohë në qelë. Në që e njifte Allah, rëmadh Allah në më dërrua. A dhe dhe Allah njëmë të n Pushpërit i disa fialave u fut. Sa u fut. Ku e pa Hajadin ndërshëti këtu e djaj hatat. Pam nisëherë do Hasan urdhëroi aftu brendën e futi e vuri tek tek tek karrikje vet. E uli para punës i bënë së futi nga theja e tash sa në pamshirata. Mos të bëjë që të hasim shuhata se ne kادات për njërën të mirën tonë të dojmë të bëjmë. E foto staj Hasan dose në nzan. Dolla. Një pemënisë do tingo brava. Do Allah, ai lutkapiun që bu deruar konzi për të vrarë pun tiç kokën. Po më thoi çfarë kthev kur çfarë po shpërit kur lyra ti. Çfarë thënë? I thua godum jetë. Do të lutum do të më tregosh çfarë dhet. E do ta i fash. O Allah, o ti që bëre të ftoht dhe paqë Ziarimin e Ibrahimit, Ibrahimun Alayhis Salam. Mbeje të ftoht të paqë Zemrimin e Haxhaxhit për mua. Allah së marë të një pëjgjitit. Se? Se të njërës ishë në ta që njërë në Allah më dhëruar, e njërën së kushtu e shangë dhëruar, e njërën e mërë e ti mërë. E njërën në Allah në netët e thotat dhimët, që njërën në Allah në ditët e zë dhefët verës në alë gjëri. E njërës e njërën, njërën në Allah në Allah së panë të të një pëjgjitit e sërë. në dinë shumë një hadith që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam tregon në Allahu el-Madhurur që ka thënë men hada li waliin faqad adantuhu bil harbi men aad li waliin faqad adantuhu bil harbi fallahu el-Madhurur hadithi kuqti që është i sakt kush arriqson waliin tim nën ku tim ai më ka shpallur hu alu kujikashpallu kuj Allah kujikashpallu dof Allah ai që meriton tawdhurove طبوجي تريكونو نوبو من هذا الحديث ذاك صحه فوتو متقرب ايذيه عبد بشيء يحب اليه مما اقترفه عليه الطبقات هو بين تكون من دون جم مشو تصرفات ما تو كي انا بنهات دي دتير ولا يزال عبد يقرب الي بالنواب حتى يحبه قصد الدتير هو باش داو ربي تكون من افيده من درسوا توات دونك لو كفاريو باش يداسوا تك الله مضرور të bërshë për të personëve që Allah në hapë luftë atyre që të armisën të dheja se të të ardhurë, shë Allah në dhënafida, të bërshë omidash për Allah. O la yazali abdhi të qarrabu ilai ibn nëhofin, hatta uhibba. Fa idha ahbërtu, këndë sëmaa alladhi yasma ubi, odasaru alladhi yupsë ubi, urijgdu alladhi yem shibihar, ujedhu alladhi yedhë shibihar, ula in sa'alën illa uqianna, ula in isti'adhin illa uqidh Dhe dhe Allah më dhuruar, dhe në sajithet i të bënd të gjëra, atër i dhe i dashuim, dhe dhe unë jam dorë ati qëhet, dorë ati që vepranë, kam ati qëhesën, syri të këshikonë, veshë ti që të gjënë. Pse? Zdo të të kjo. Këtë do të që përëson, i cilë ja dorë Allahun, qëllim i të të të Allahun, të ish, Allah, të ish, Allah, të prall, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e gjë në ndihmë le të varfë gjenta të vizitë të afërmve çfarë kërkon Allah po t'i jep një botë prandaj dhe Allahu subhanallahu te la i ruan dorën e tij vazhdimisht e keq dhe ruan këmbën e tij e ruan shumë të këqia dhe ruan shumë të këqia prandaj them dawn që un jam vesh i syri këmbë dorësi sepse ai ka hendur në atë që ka dhësua Allah këti ky është ai personi që ka merituar të quhet rob i Allahu rob i tij që më dorëto Nëse kupton të lojgjeje, ki kuptua gjenë të madhën të jetë, ki kuptua që lejmë këse ka adhën të jetë. Nëse ti të jesh për a ty personëve që le didohë Allah, ta dhishë se Allah i madhënohë të thënë, dhe nëse, kërkon, dhe, të hadith, dhe nëse më kërkon, mua dhe të jetë, dhe nëse më kërkon, mua dhe, dhe të jetë, dhe nëse më kërkon, mua dhe të jetë, dhe nëse më kërkon, më dhe të të mbroj, Njëri më imanë që ka parë faqja dhejotë, ka qenë profetë s.a.s. Dhe i dini shumë një rasit që i dhutë është Allah dhe Allah i kujti i dhutë i sti. Jënë gjerët njohëmëra. Gjithashtu profetë s.a.s. ka tërë, Inën e minërë nëllahi me ndër oqësën a në më i la barra, tëtë kapër i rogën të Allah, që po të vetohën në Allah, Allah va përcën e të të vetimin e të vërë. O, po të he, pasha Allah i mazururë, o, Allah mësuhu të filarit të dhëmët. Allah i përësën dhe ti një. Pas me theët që kanë qenë një grua për Sahabe dhe, kjo shëtojë bërë gjithë, i thëhu dhëmballën i grua e tjetër. A do në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të mështë sofsh allahu nuk i pyet dora biland, nuk i ty nuk i ty atë të mballa filandës ose nuk i pyet dora bilandës. Ësë më vëtet familja e, vë e, e asaj gruaje që u bë dëmi, ja falem. Ata që po hedhën të zënin traditë, ka prerë vetë allahu që bëj kopën e Allah në dorë, allahu ofrojmë të bëtimë dëjë. Ne mendojmë se një për këtë personave ka qenë një person i cili quhet Sulltan Fëoni. Në ky projekt i gjithërajtë rutmëdhë që ka parë faqëdhëu pa një njeriz të devotshëm. Ai kërkonte e buxha për, për të mundosur xhalifja. Ai kërkonte për ta për ta bënë gjykatës e nuk pajtonte. Në të, të bësh gjykatës, nuk falet. Ai sa fik vitën e gjykimit. Në bësh gjykatës se se kishte fik vitën e gjykimit. Sepse do bësh gjykatës po do të isha i ndikuar në një tjetër ku do gjikonte Allahu në Roma. Kjo frik e broja të që të argohet e këpëri të posti, për njëse e karrije e minjajat. Njën bati, një tajë në zë nuk dojnë kjo ka të pëtë asë. Atër e shkon një e men, pas e e madhë në vesh në histori e gjatë, në esam kënë për të mërë. Shkon në mërë, një në njërë dhe pysë, në desa kërë mërë në vesh që këtë, këtë bëgjavë, pshëf, fut, e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë e këtë në robi ncihabe si sa o allah po po petyon ty qe buxhave nuzull nuk ka për ty ncihabe thojtë betohem ty qe buxhave mësues ka për ty ncihabe a do të deshollojmë avera viene buxhave nuzull qe po çojnë me pa hyrë me, hy me e kampani me vetes ta fusim ncihabe xhenaze se secili se, se pa të qosur do vëçëni thallah a nda vao s'para tani ndonjë të rëndëti kim ndesaim kërkon mua do të jap Dhe nëse me këkoni broj, dhe të të mbroj, kër, atë të mbroj, përkër, atër që e njënë të mbohëm. Dhe mbohëm atë dhe të dërruaj atë dhe të të të përgjimë lutës ati që e njefë mbohëm, e njefë kush që e adoruaj, e njefë kush e meritoj të adorimu. E njefë atë që këna, i kënashin zemër duke të falë, duke kënduar kërran. Dhe jo, dhe jo, atë përsonët të cilët kër falë në mbohë, o duke si kur jan كي دون تعمرن سمشبت ذا؟ تيكي تلعجوه، تمرن مبادة ديانه وَا إذا وإذا ذكر الله واحده وشبه ذا تقولوك الذين لا يؤمنون بالآخرة وَا إذا ذكر الذين من دونه إذا هم ستبشرون قد الله ما دهور نسى قلت الله الهتم قد أتاً فرسونا تتسلو بسنا هند من اطير رضو اطير رضو por qjetë do ishin nga nga mbëzit nga stres, nga stresi, nga kushtesi, u duket vështirë ku, është shumë vështirë ku, ku mund të them Allah. Prandaj do ai nuk i duket nuk i duket në mërgjisit të dijes, nuk e gjon dot po për kujtimin e Allahut, do t'i iki, do argon, do gjuajmë për dhyllin e, mo vedet së shejtanit, u finalën sufistanë më shumë. Mo vedet dyllas, të cilat ku ti gjej njeriu me zemra, me së Muhamedit, të cilat tregojnë për Allahun me dhëngur, tregojnë për atë që ndërtohet, të cilat e shërojnë zemrën po shumë gjë gjendon. Sepse ky është parëtuar që ka thënë Allahu i Madhëruar, që nëse kujtohet Allahi vetëm, këtyre nuk u rën qetha në mishin nga stresi. Në Do të thotë nëse kujtohen i gjithë të tjerë përveç Allahut i Madhëruar, që sot për një durë sot është de paraja. Për një durë vicon që vjen si një është de paraja. Nëse kujtohet diçka tjetër përveç Allahut, ata gëzohen. Ky është ajiteti i jetës së sotë njerëz. O vëllezër, ky është ajiti që ne ndihmojmë sot. Po të bërshim më a bed paraje, ishë njerës të gacëm të bëjmë të bëjmë a bedu të të të dhe pes orë. Dhe se po fëritit ta Allah në, në më dhuruat, nuk shë nga që në që gjithë që dhe pes mundurat. Po fëritit ta Allah, a jiti besintarë. A nuk jeti për e tyre që ku ku kujtohet Allah o ty zirot zema, ku këndar gjithë shpiriti, sëse po kujtohet, Allah e më dhuruat, aji që e mërë ton të azuruat. Aji që e mërë ton, aji që e mërë ton, a Kaj që të të për e tërë personaj të qëtë të qëtë të qëshë, që gjithë Allah nukë të styrët, nukëtë s'havë i kjo është al-Normale vë qawqin, i shluta Allah dite në u hudit, në këtë këtë. Allahumma i nje uksimu alaiqë, që të azot imë ndë të betohëm të të betohem të, të betohëm në ty, që unë të vritëm së dite në u hudit, e të të fuzën në janëtë. E në në të që të qëtë Gjithashtu Bullaj ibn Xash, çka duaj e ka bër. Është një prej dëshmëve të Oh Bullaj. Përsa lanë bashkë me Tanxjenid. Ka kaqën shembullion i lar. Sahabet, shoqërit e Profetit sallallahu aleyhi dhe jona Allahu të dëvon. Jona Allahu në lehtësi dhe jona Allahu në mëshirësi. Bullaj ibn Xash radhiyallahu anhu thotë, "I thotë Allahu ditën e ditën e orhudit, çuse nuk të bën." Ato zotë Kër të atakoj e unë amikë në nësër, Kër të atakoj e amikë në nësër, Kër të atakoj e amikë në nësër, Më silë mua një person të forë, Që të me luftoj, Që të ta luftoj për hirtën, Në të me luftoj e i mua. A dhe pasaj të me marri mua, Më presi hunden, më presi dhe veshit, Qër të atakoj të këtërin që kemi të më thuash mua, Të më gjithë nduaj, ja, Të më gjithë nduaj që bënd Kësë të ka prejë të hundën? Kësë të ka prejë të veshet? E djetë të mënë Zotë imë, një në prejë për shqirtënët, edhe atet më tu ashtë jo Allah, dhe të drejten. Edhe më të antet të në hundën të t'ikë, edhe e gjithë të veshen në ti, edhe hundën të t'i të vila e mënë fije. Që i se pa e? Të ashtë njërë të të t'imet, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Dhe kush është që lejnë nëjë gati njerë jë, nuk të ejë. A është të gëmbulloj para, të gëmbulloj bërnjë në piste, dhe cila është që e plaka që është bukuruar njerës dhe i mashtronë në ta, dhe kujafronë atë jë atë, ajo, ajo i mashtronë, i lejë atë, dhe i nëbomderë në shkaternimin në gjendë. A kjo shërimi jetës? Abo është adorime e të që quhatë Allah. Një përson tjetër e qërë në Bu Musim el-Khaulani. A ndin një kërë në Bu Musim el-Khaulani? Bu Musim el-Khaulani është të i përsoni të cilë në ka përja, ka pukur, valit, omejr dhe lani. E, e morë i Bu Sejlem e Tulkedhabi, Bu Sejlem e Tulkedhabi, Bu Sejlem e Tulkedhabi ishtë të i përsoni ti një përndonë të njëzë përfetë, <laughs> mas të ofetë të në sallallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu E da, kam që në shumurë, dhe nuk shqipaj në një shurë, dhe krytë me të një këlletë, dhe ju përmën të jështë të të personit. E thotë, e përmusi me Lkaullari, onë beshëtë që ti gjinje shtarë. E thotë, e tashikajme tashikajme tashikajme. Më bërë një zjarë rashtë më, sa dhe zhoko ku kellojnë e si, po të gjinët e një zjarë. E thotë, e përmusi me Lkaullari, tashikajme tashukë më Zotin tante. në tante, ehe n të katapultë, të të largë, se nga fërshë ndoës. E hëtë një djarë, fa e si njerë dresa shurë djarë i ma. Kur? Ndoli vdegoj? Ndoli gjalë. Ndoli gjalë. Ndoli një njësoj e të që shë gjalë. Ndoli dhe Allahu, avruar, e e që shë i vetëmi këtë duhet a vërruar në në zorë të gjalë. Ndoli i këshë kuptua që limën e jetës, në të gjë vetë në robatë që jetë dhe për të nuk ishë kuptim për adorimin Allahu. Allahu përtejshë gjërë me mabe, dhe jo budalizm i mjasë. Për nëzharë dhe ndalë, që më që të arendëzorin, në zjerë të gjallë, atyre shumë për njezi që e panu bërë muslimatë. E në poshtë e Allahu dhe e hodhi poshtë, i gjenjesht në e gjenjesht të anëve. Atër shkënë këmë dhe dhine, të kërë ishte i për tërë të personave, që njështë, Allah, kërë njështë, kërë njështë një Kër ishte në lehtësi, nda e njohë më Allahu dhe e bërnë të shemën për njerëzit në përshqërësi. Shkojnë me dine se këmërë dhe lahu, kërë pa o mërë për të nëmballu i tha, Alhamdulillah, që bërnë e lahu për e ometit të Muhammedin një person që një gjerë një bërnin dhe një sinat. Alhamdulillah. Dhe në gjithështë të falenderëmë Allahu që në ometit të ndodhën një person si këllë muzmën haulani. Nësër Allah, shumë e shumë në bëndë në nësëpunë të ti. Të person ka qenë një për njëzër që i parandja për nëto Allah, Doanë. Kru që një grua, e putin shër e bu Musim al-Khaurel me grunë me grunë të ti. E në të të të ta, o oh Allah, nëse këtë grua më ka putin shërë me grunë të ti më të ti, në të të shikimën të në gruja. O përbuat, gruja dhe futun shërbëtimin e mosmë folur në kohën e vet, zëllova ju bëjëshit. Atë kur moj veshka kësaj, të ish lëndur kundër kësaj, dua të të lutem, apo të mos bëj Allah lutë, lutë Allah, jeshti, Allah na shpëton. Tashjeje në imin e Allah. Jepo mm. Je mos haroni të cakëni një lloj të të njerëzish. Ne, ne të shi ishim duke të rëguar në të faqin e barë të umedit tonë. Në jë këthatë, keqë, kemi edhe në faqin të zezë, të cilën, në më thënë, në abjentur të të rëgëmë. Në ebo po të rëgëm që të rëgëmë që të rëgëmë në përsa. Në po të rëgëmë njëzë e realitetin, e të palar, njëzë qi, njëzë të falara në të të të të qizë, të rëgëmë që janë njëzë dërëshët, në në në beroha. Një e dini q Profeti sallallahu alajhi alla na, sallallahu na kudu, sallallahu ka treguar se se si ka se si ka begujë me Allahun më dhuruar. Subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hadith e një njihet, dua që një njihet. Të thëngë se që jeni atë njoma që profeti sallallahu alajhi na nuk është transmetuar kurrë që profeti sallallahu alajhi na ka paskur kujtuar Allahun duke thënë Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Që djamë shumë tallës sa publikimit. Këtë package ndodhet për ndodhet në në umetin e staffëve që pretendojnë se janë muslimanë, e dha urën e mallë, e publikojnë me disa gjëra që janë transmetuar në fundet e profetëve të nam. Ku janë shkruar ato vetë? Këtë faktësi është pikë domethënë i katë rezultatet e saj. Që çon në një humbin, çon në një jehenem, në çon të shkatërrim që mund të jo. Prandaj Dëshikoni që edhe të datë i tyre njërë dhe të shkajnë një të shkajnë një të shkajtë të dhe të rrimë më vëndë. Këta ule në meqlisit e tyre, edhe meqlisit e tyre janë të ndër e famaj. Vje profesorën e tyre në krye, ata nga nga avë, këte në fritë që në mundurën e dëshikë, dhe, dhe shi, ujtë bashka njështë, dhe në njëzë, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, këtë të uketimi tyre. Pase, kër u shtohet më shumë e doza, atë a, ah, a, ah, a, ah, ah, ose ha, ha, ha, ha, kryp për ku kënjimit DVD. Që e për ku kënjimiteps atë azoonën tën? Të njëgjëtëaj e njëz've ullë, ta tjale, nuk po kënjimiteltë Allah. Ajqë dëshyron të për ku këtë衔he Allahum, ka për ku këtë Meant 이름 quena profetil sallallvalen, e në billowem, sometimes tëa, kanë didu ndojëtër mirë, gese kanë ditur profetil sallallem, apo këtë anë, jan më të mirë se profeti sallallahu alajhi wasallam se profeti u ka fshihur këtë vërtet njerëz të shoqat treguar dhe e morën vesh ata ta njerëz ulët të cilët të cilët kanë bërë fenë tyre vetëm me dënjëstra me shpiftje edhe pa të sigurt domoshta normalisht ju beso se kanë kuptuar se po po ka po flasë vetëm për sofistat sofistat në ato cilë që konflikton me të të forma Edhe më e çuditshme është që jo vetëm sufisa, por të gjithë grupet e humbura keni një kirë parafsht rregull. Të gjithë grupa të humbur në vetvete, përplasen njëri me tjetrin, biën përplasje në ndeshje njëri ton gjithmonë. Çfarë është njëri nuk është tjetri, bën në një grup të veçantë, jo grup ndryshëm. Jo, nuk po thënë për një grup me një grup tjetër, po thënë vetëm për grupin. Çfarë është atë njëri nuk është tjetri, normalisht sepse origjina dhe baza e tyre në VE nuk është një, kanë 100 Në ndërkush ka kokë vete, në ndërkush e sen, qitë fenë vete, të anër dhe fundit të të të përten shkon me, më lërkë se shkan shkuar, mos besin të të tërët. A i që ka rritur i fundit të të të të të të të të të të përtaj, një përko ka në mënddhaj që dhe sot të ta e vlerësojnë vetë, edhe fakti që ata e vlerësojnë të të rgonë që ata e besojnë, e që i thota i, në gjithë nuk a shpaq njër dile ka fısıthë shejtane ka pasur turbullim do të thotë çfarëri. Ja të thii domoshem do nuk do të nuk do të dal nga temën për t'rëguar se çka kanë thënë në në gjë në tema tira, të tjera, por po u rëgoj vetëm për punën e dikit çfarë do të gëra ti. Ibrahimi normalish ka bër disa libra, një për libr, një një për libr më të njohur dhe më të preferuar të shkrifët është një, një libër qyt posusul hikem. Si u shoqëroha rroaza e urtësisë ata nuk kanë vazhduar ortesisë orbulazh të shejtanit gjithë pjesëtinë e mundhaje në një mbëdhuro të librave dhe megjithëdhe kësot sufisat që ndërzojnë të librave atë mundësi është shumë i madh dhe, dhe po tregon një rast sincer të erë drante i Ibn Arabiut i cili pretendon pretendon atë që ka atë që të ndrorë shejtanin nuk nuk e ka pretenduar dot e përndomun këy me grujë dhe e shpreh hap tasin Ibn Arabiu me një prishur Një njerë i për i shumë faljë, Ibn Arabiu, dhe më thëllë, nuk ka lidhjë në islami përre. Ka qënë dhe është, i është islamit, nuk është muslimat. Tërgoni Ibn Haqq al-Sqalani, që dy persona dialogojë një njerë rrëz Ibn Arabiu, Ibn Arabiu. Njerë i dhëtë, Ibn Arabiu është muslimat, është njerë i dëvoqë, është njerë i zelë, është njerë i dhëmi që e dohë allahë. Kër të të të të të t Atëto kod. Me jeti huç. Ibne Arabi thonë, "Nëse ti nuk jon besimtar, besimtar. atëha ha ti lutim në Allahut. Ti lutem Allahut çdo kurrë ti lutot Allahun vetën e, e vet, ti zbres mallëkimin e ti nëse nuk është ashtu siç thotë ai. Unë lutem Allahut të, të zbresë mallkimin tim nëse Ibne Arabiu nuk është nuk është mos besimtar, atëh ti lutje Allahut të, të, të zbresë mallkimin e ti nëse Ibne Arabiu në është mos besimtar." Folim një hadith skalani apo dua alondar. Një personi që pretendon se Ibne Arabiu është burr i njërë Në darë, një gëmë shumë të vetë, i kalonë të shkatë të këmpa, të shkatë të butë. Dhiro të shkatë të butë pa, i të shumë më kërkojnë qashtë, nuk e një gjetënë. Nuk u gdhi, vetëm se, i vdekua. Nuk u gdhi, vetëm se, i vdekua. Dhiqë. I rrallë më finë më lojnë që vërkojnë. Nuk e pa e në duhe si në Arabiu e shën besimtare. Si nuk e të besimtare që të të Derë dikrin, derë të spit, le të spit nëse ti e domet vërtet Allah. Dhe çfarë e lë përdor, përdorën fjalë që në gjuhën arabe këto fjalë, për fenë dashurie, po për për përdorë, jo për dashurinë e mirë, po përdorën për, përdor, për dashurinë e cila kanë bënë efshin. Aishq, kjo është aishq, është shumë shumë pistë, është fjalë, fjalë i mohiliti që përdorin njerëzit të pistë, ku dashurojnë gjëra të pista. Ata e përdorin për Allahun këto fjalë. Po në shtëpi e për dy të dashuruarve thot, "Mallom, a të kem mos e pergjitur atë?" Mos e pergjitoj, thot. Sepse ai që pergjiton Allahun vazhdimisht ai është munafik, thalet. Ai që pergjiton Allahun vazhdimisht ai është munafik për kë. Në shtëpi thot me vërtetë dashje Allahun, "Ne kemi zemër." Kjo do të thotë që nëse e shpreh më grua ato, ti je munafik. Çu do të thënë? Edhe çdo vendin e anë tjetër Allahu që të të vëllantë kërën, e la Abidhikrë, lajtë të të të të nënë këllu, dhe Allah në dhruatë, me zikrën Allah që të të të të të Kënë, djim, po pasi, dhë, në zemën, kurse në Abijo, me zikrën Allah që të të të të të në gjynafë. E shë në zhjithin, këtë Doni, Doni, Djoni, djoni që të të të të të të të në Abijo, të atërështë të të lëgjera atërët, djohë, të të të të të të të t Thavajti, një nëjë vidur të, të kasofisat. Dhe gjithë të shkutur të me shqutur në një, një vënd, një ndiber, një, një, një, një se këtë i ka abiu, që të është e, qeni dhe derri janë sotë janë, kështë është një më abiu? E tajë, që është e këtë që të, i I të ajë, kërme, shkart, kjallë, shkart, në simanë? I tajë, që të nuk e me shqita, që të të tash. Këftimi se këtë është në mund që qeni dhe derri janë, të më të të të të të të t nën pushtetin e zonit po, qe në zot joni zotëronata, kanë edhe derf, por ç'li mi pa, nuk u shkush në natë. Mirë, vaj, më fani të pretendoni fjalë tha, ju le të voti më të mardhë tha. Si ta zotria juaj tha, in kanë edhe derf. Ky ky personi, a do një zepë sot rëndë një bëtorë, do të bëna sa po të mush. Ne jam falemëndëshkuptojmë, kam çëndiu që zotria juaj, më thon se ka qenë edhe derf, nuk kam çëndiu që është vetë qenë edhe derf. Është di pse do të ta ndite shumë tashi dha edhe poje çafë do më thana tha aty domethënë u vjen turp edhe keq nëse nëse shaqat profesorit tyre ose i parit tyre nëse nëse fill do të jetë pa Allah ata domethënë ja, se kanë ja me këtë qëllimi me këtë qëllimi anë pretendojnë pas sa që e duan Allahun dhe respektojnë Allahun dhe e pokujtojnë Allahun shumë sofistot çabud mira biu me pokujimin e Allahut të shtojnë gjunat me pokujimin e Allahut të mbullohen zemë me kia, e hunë rrëmën e drejtët. Një dhe një e përkujtimi, thot, është gjërëve e mirët. Një dhe një e përkujtimi të longë, është gjërëve e mirët, dhoti më në rabirë. Sepse vetë, të qeni e ditët, përsi punë e dhjelëri, thot, që nuk ka përër një mpurë. E përsa i përndonë që ishte vetë dhërë, të nejë. Gjabiu ose personi i cili ka thënë, faraoni ka pasur të drejtat që, që, që ka thënë për veten e vetë se unë adhuroj Zotin. Që unë fal madhuri mua, për faraon. Faraoni çka thënë? Ai nga bukumun ala, u ka thënë njerëzun unë Zot ju i lut. Ibrahim dyfot faraoni ka pasur të drejtat që ka thënë unë Zot ju i lut. Ne pa Musa se kuptoi të thotë ai faraon. Në grupet e qollimit që i vjen faraonit. Gjitë do bula lëshë ndonë thua, domethënë, unë kam frikë së shejtani. Nuk, nakion, shetani nuk dh i kishen shkuat në mundë gjithë të budalitëse për të thëmë. Dhe se nëzori me abri me goja, vege nëzori goja, jetë a të rrënë ka për qafirës e minja, i duke me ndër dhëzijet, tje me radhën i ndër në bilenzi e ndër ndër i ndër i ndër sëlami ka thënë që ka qenë njeri me fantazi shumë daha, të latë. Në mundë, vëndë në fantazon të në. Në duke shumë fantazon të në që gjërë, dhe kjo është e m Në marit në qitë gjë, dhe mu kruane, ha, të kundështëm kohane, ha, të kësënësënëre, të i fjullu e, ha, likë dhe të gjë, e kohane, të qitë të kundështëm të legjeje. Më në panë ose kësë atë të e vërërshë Allah. Këta janë ata të të gjërë përndënë se e mëgurat njerë, se kristë, që kujtenë Allah. Të fundimi tyre, qëlloh me dikenë Allah, Allah, Allah. Të fundimi tyre, në gjenë që ata janë vetë Allah. Dhe, dhe të fundimi tyre dhe ata dhe qi kem thënë vetë Allah vetëm Allah dhe thotë alhamdulillah qofel hamdi el hamdi qofel li ndaqmuh qofel li ndaqmuh qofel li ndaqmuh gjëra shumë të mapa tek teolojia ka thënë e ka thënë një frytë ka bujëzë të pafalim ka bujëzë të pafalim i pse sofizëm thëtë falënderim tek Allah subhan subhanah ma'a o munesi po vërejtaj sa i ndartja muve se lëndë muve thotë vetëm pa zoroj me se si duksh vetë që ishte Allah por ne zot i shkatorov në xhehenem këta njerëz këta ata të cilët pretendojnë Që Allah. Fillimi i tyre ishte me bidat dhe fundi i tyre ishte në në shkatërrim më vazo se, se si i bices. I blizëni ta Allahun. A dëronte? Vetëm se u bume dhe marrën ut Allahun në xhenem për këtë, po ta koshkë. Ta kujto, po kam mundësi ta. Mu sallallahu alaihi ve sellem. Valla për zotin, sikur mos ishte as njerëz, domethënë njerëz që ekzistojnë sot, nuk do më nxitë gojë të thoshë këtë gjëson ata vetëm për vet falë që ekzistoj. Edhe përdorim mënyrat e, e tjera për t'i bërë njerëzit të vërtetë, pa më u haqsh të vërtetë që e dini. Për shumicën e njerëz nuk i din këto gjëra. Ata e fillojnë normalisht, të dhe shejtani vet kur fillon të nxjerrë në rrugën e rrugën, po ty. Nuk ty, drej, asë, pokon, të thotë ty. Din rrugën drejt. Von pas bukovon, ton bukovon, tash mund të shifon. Nuk ton ty futet te ne. Të drejtëm të fshijë të talikadit ton. Por tas duke uloguon, tas duke uloguon, duke uloguon, bëzika Allahu, apo nuk ka thënë Allahu, po pitoni Allahu, alla bzikra laq minul qulub. Apo ka thënë Allahu që me dhikrin Allahu po qetëson zemrat. Fillim këtu që me dhikrin Allahu për ta, gjora që qetëson zemrat në fund fare pasaj, në dinë rraf, konvencion veçi, nipasën dy në parikat e sufive, edhe kur don ndonjë, domethënë në spitalet shmendore. Në realitet, doli në spitalet shmendore, si ka përgatitur. Vallë do thoni A feje është ajo që e cënë njërën të përndurit? Feje është që e cënë njërën të përndurit? Ajo më të dhe që dhe vëtën feje jo, ku e të ndërën bërë? Feje samë nuk ka, ka arru për të shmenu njërën të arru për të zgjuar njërën të njërën për të bërë dhe që të përkën të fërgjë kush shënë në fërgjëta, a do e në manë në bërë ure. A feje të sal Mosafia e dyrës së shëti na tregon gjë të fënë ja dyrë dhe realitetin që besoja tash dokut, por ia tregon vetëm që duan ata. Na tregon vetëm që duan ata. Krejnë një anë temp, të mban më që e porzië, domethënë bukurinë e dyrës së fjalëve, domethënë aty historitë e bukura me të folën gjëra, njëpojanse gjëra që duhet të di presentamos që duhet të ruhet për dorë. Për çerta po fatkeq kanë hyrë edhe në Shqipëri, po kanë hyrë në Shqipëri. Dile allo njerëz kanë pasqen edhe në kote të tjera në Shqipëri. Konxhallat e tjera shumë shistu, e prisa, të të. E e 같은, për dy e lavdëronin në avion. Në bervath, në hyrje do të ishim në avion burrë dhe mirë shujë shtoi, "Burrë ka qof zoti sku do." Pse atë besojnë ata? Edhe po të shikojnë buzon përditërinë të gjithë po zoti është kudo. Po zoti zoti është kudo. Ja, thonë ta zoti është kudo, do thotë që zoti ka hyrë tek njerëzit, zoti është njeriu, është çdo gjë ka hyrë te kafet, pse ashtu do? Atësu ngarëbiu ata se po kërkon linjë, kur ku zonjën diskuton duke se si po tëra zonjë diskuton në mundësi të mia, po. Nuk e di, ajo fjalë që është katërrim. Kjo fjalë do të thotë mohim. Po hanija është thrytur, shumë din këta pasojë që thonë se Zoti është kudo, ka thënë i ka lënë afër. Së besim atë. Po tani ka Islam. Dhe të kemi rënë herë, që nën ngulmin e këtyre u tash të ta rojë nën mëmëruar. Të ardhërojë atë që ka jemi në ti, Allah që do thot të thotë nukra... Nuk e me i tonë nësë kusht të ardhërojë të mërështi. Në të amdudhën të mësi në shalët në një histori që ka ndonë të më kohën e të pardë të tanë, në kohën e një khalifë i të qëtë Ma'amuni, dhjani i harunë vë shikët. Ma'amuni që një khalife, të të tiri dhe më thënë, nuk ka qenë shumë i trecë, a pasë dhe dhe dhe dhe veta, të të si gëbimit paqë të shteteve më thonë të bëosh si pasuria duality i rritur i rritur në gjithë njerëz, nuk i mundon të jesh ty ali i halifës. Normalisht është ndarëse. Lindën deltara çdo ditë, shikonte njerëzit kur vinga, kur shite, kur ditë. Dijen e qonon, ishin të okupuar kur sa i rritet do të kushtonte njëri një çim të stresuar, nuk i këta dita Duke qe do të thon se ushqimi ki, kishte ranë supën e tij, domethënë shumë ja. po, e vështirë. Megjithse ai kishte të gjitha gjërat, nuk i mundonte të zgjente gjëja. Kur më mund të gjëra më madhe. Edhe vetë gjatcicimi do të thijë që po ndërti një drejtare, veri një person, i cili e zhvon të fodit. Ky person ishte një i thjesht, i kishte rrobat të thjeshta, një profesionist që ishte në punë. Ai ishte një dhorsh. Ai si njerëj nuk ka ballë në magjora. Më basi ulej, më deletare shqivët të personë, të, person, kë, të në gjesë hamalu, më batë deletare të lidhërën, më kolizën e ti, edhe kalonte, e kalonte madhërën, nga ju duqenë i duqenë i duqenë, nga ju duqenë i duqenë i duqenë, nga ju duqenë i duqenë i duqenë i duqenë i duqenë i duqenë, ndesë e kuvinë të paradij të këndë duhast, shkondët e luni, me të apërës, atë dhjura ka. Atë dhjura ka për të kanë e dhruar, për njohë të për cimi, për cimi shkriuar, për njohë fërëtet, për të cimi është kryuar, për të njohë fërë Allah në më dhruar. I falë të dyre krapë, e pasë e të të shënë për në vendër në drekë, pasë e falë të drekën qamëtë, i dhutë e Allah në më dhruar, i nështërojë e ti në dhuritë. Pasë e këtë eshe në shpi qimë të gjumë dhe në nga mazitja, këtë eshe për sërinë për, e përshkoj mirë, në të shfarë bin e vonkë person, i bëj shumë përshtytje. Ai dukshë se ishte një njeri i devotshëm. I voni për ushtarëve të tij, shkoi thikë, thoi që lëvizën në masif. Shkoi vjen shon ushtari, po i thotë filanod të kërkon votë djali i halifës. Ky është njëri thjesht i është domethën, shpofjes me halifën, qyse ne diçka votë Allah, ne kemi dashur punëti. Po dha hawluna quvotina lilla. Shko ka me halifën. Pastaj me halifën, sot do bëjmë. AllShek whiedë mirëzië ter saidë zlog arsë loëshë shq connectedjëny Okayu, Thaila e tel info etë që sarë nuk duke të askη bojë ve nuk dhyru empathë dhe Alpha O ele të karunë siq onder siq ledhasve qënë apë chore atëURE Shq� manga preserved ashtoni dheleichëm Shq något e teshen Topi, arkojdelu e ellu lettë. Eda, nuk rënd, nuk fluid, streamu ingurare Këmë shumë i lumë të, stresë, mundinë dhe lojëtë, ka i personit që i gëdhijen duke kondërsturë e Allah, atë ngruqësët duke rënë haramë të Allah. Këtë të është a i cilë ka stresë, mundinë dhe lojëtë, i dhanimësim të matë në djallit khalikës, i tërgojë se kushtë kush që që realiteti i problemi që vohën të a i. I të të i pomirëtë, i të të të mëse meresh, Po ja po punë punë të vonë të pas kur them darkë, ici si ushim ramelitë me kam nën në apo që është që është mur dhe motori i bëshë verë për thot. U sit atë ushim darkë dhe ta hajoj për ditën e të dielën këtu dhe kushtet të trepët. Unë nejmë natën, alem namazin natën, au doim Allah edhe për ditën e punëjon. Kam mirë të po 40 herë, po a nuk ke dëshirë gjysme këtu? Ne kam shumë i duam topa, nuk kam dëshirë të. Sepse është çillon këtu. Jam shumë i lumtur këtu. Atu ku jetoj Atëherë, lërgohet, lërgohet, po i dha një mësim shumë bëjnë i dhalit halifës. I dha një mësim, i cilë i vende, së avitë universitetet, që marë mërë nësot, e nërë në dhe rukë hëmë, a zhë gjithë fundë të dhalitë të si më një një në një në një në një në një. Njënët për në të dhe, i dhali halifës, zhjojët në së në në në në në në në në në në n pakion e rrugës ditën e paketës. Ma Allahu më dënguara. Do të më largon për vështjellës, sepse ky vend nuk nuk më takon mua. Nuk është vendi im këtu. Nuk jam krijuar për këtë. Nëse rrugën për tisot në, në drejtim të kodit. Duhet që shkon për në Uasin të thihin në Irak. Shkon në Uasin. Pronona ti një tentar, punonte të thjeshtë. Bonda punëdorë me një person që prodonte poçe. Kono të të ishtë kështë rrubët të grisurë, të arnuarë. Kante vende të se ka shëtë bukë. Një për të gjeronte. A gjeronte, shumë për Allah, për të nëmëznatë, të kuptoj kush ishte i kushit e jetër vërdetë. Jetër vërdetë ishte të njifja të. Për të cilën i kryua. A dhërëi Allah, të e se kur janë në moment të vdekjes, të gjënë në kështë mirë ishe dukjetuar në gjenetje dhujas. Atë e ndjevë në në vetë, dhe jetë të këtajt me shkotët të këpilajnë, të këmamunë, i dhe të, të të në natë. Shkotë të këtajt të këmamunë, sa e e kunënë, i dhe të, të, të, të në natë. Qam, qam, qam, qam, qam, i dhe të në natë. I dhe të gomë, i dhe të shukënë, atë e atë të të të të të shukonë. Shukonën të të të të të të t e njohë të vëtetën, e njohë i e të rukë të cilën e kishen humhur babae ti me ditë aftëme të ditë, që ishën të zhytur të të dhe të derur nga mungur jesë të njajën, e njohë i rukën që të afonë të këllojnë më dhuruar, që e bën njeri të njohë atër që e mëriton të adhuruat i vetë, të njohë atër që në këriuar për adhurim dhe jo për prokupim me gjërë të tjera, dhe një shkak për të shërbyer njeriu dhe jo qëllimin e tij. Kënjëria e njohur vërtetën, dora duhet të vërtetë. Duke pasur konsencë që qëllimi i tij është vetëm të dashuroj, të, të, të doj Allahun mëdheur, ta doj, të ketë frikë Allahun mëdheur, të shprehsoj ndihmimin që i ka dhënë Allahu mëdheur në botën tjetër. Sepse kjo botë siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në një moment, "Ayshuduna ka kërë annaka ghalibun wa ajru sabil" jetonta lumja Si kunteşte rrua, e të gjitha rrugët e rrua e mos e kalimtarë. Pyetje, i huaj ndorton që rrug, ai që është kalimtar ndorton që rrug, atëherë duke thënë vetë tona, ne tash qe kemi ne në krahasim atë jeni kërkon problemë sallova janë. Ai jemi ne për atë që kanë ndërtuar të gjitha rrugët e kanë përshtuar rëtin operatorin që kanë ndërtuar ende kanë përshtuar rëtin të këra. Nuk kemi asnjëri u dal bashkë djigjë ka. O si që kohë për neshit krymëtyrë atë që kemi na ka dhënë lloj më nervuar. Cita dorëm Allahun siç e meriton ai. Pa u -u u -u -u -u e, pa pa të gofur. Pa urgjë të të gjithë ti, duke u dëguar me dashurinë së djallaja. Sepse në këtë bijnë, ëshadurimi vetëm atij i shenjtë. Allahu është ulënia e jetëna. Do s'allahu në bë për atë që Allahu e njoh natë me emrin e tij. Jinjori i atë që e meriton adhurat e vetëm. Lusallahu që në na mbyll ditën tonë me falënderim tona. La forcë këmë tona në ora e së ratës. Na japimë falënderim për ndihmën që marrëm hyrëta me ndodë dhe lutje të gjatë. Na shpëtonën dhe na zvjerë dhënim në shpëtojnë nga dënimi i varet. Lusallahu që na mbyll ditën tonë me falëllah ilahe illallahu ma'budu minati. Falënduje të tona dhe Lusallahu na m'adhurosh të na mbylli duke bër rit në fundin e ditëve tona ditë më të mirë për ne që ruxullallau i na mbyllet tona me punën tona më të mirë që na ofron Zoti Allahu shpëton në jetë